Monse Garmentia dogu kaixo Arratsalde Monse Bueno, ba aurten ere emakumearen astearren inkuruan hitze egitenitzeango dugu, baina aurretik berba da hor aipatuko dugu arrakastatu landi izandulako, eh? E, bai, emakumeen e, bueno, inguruan bueno, formakuntza tailerroiek e, atzo bertan e, or, antolatu zen itosten eta zenbarro dugu 14 lagun, 14 emakume edo master e, bertan parte hartu zutela, ez da. Bai, hori da. Oso arrakastatxua izan du da. Hago izan zen e, bigarren tailerra Eta lehenengo eta ere doi. Amairu emakume elkartu ginen. Oso konten gaude. Irakazleare bai. Oso konten, gaude, oso konten dago arrakastarekin. Eta jarraituko dugu. Aurrera, gudaukagu berrobei ordu e, emakundeek emanda e, diru laguntza. Eta orduan... E, Pre prestakuntza honekin jarraituko dugu ekain arte gutxi gorabehera. A, gainera esanbarra dugu, ba generoaren inguruko formakuntza tailer hauek, ba badituztela azok aipatu bezala beste hitzordu batzuk urrengoan martxoan izango da, ezta? Hori da, urrengo izango da, martxan 6an arratsaldeko 4 artea eta bu, gure gure Guretiezen duen urena mekanetik ni ditugu ekitaldi guztiak irekia daude emakume guztientzat. Parte hartzea librea da eta gu gustokoa izango dugu eh, jendea eta emakumeak etortzea. Irekia dago gurelkarte beti irekia dago naidon guztientzat. Aha. Uh -huh. Neus Alberto Bardintasunarako teknikaria bertan izango da ere, ez? Datozan ba... Bereira da, Bera Valenciatik etortzen da eta ono bueno, fama handia dauka eta hemen inguruan lan asko egin du eta rexedatik eh guk ere bai gurekin gure ondora etortzea E, izan genuen guztukoa orduan hemen dago mm -hmm. Bueno, bani matuko e, dituguan e, eskualdeko emakumeak ondarrebikoak bereziki esan bezala, eh, bataierragoetan parte hartzeko informazio gehiagorako ba, bueno, San Pedro Kaletik e, pasatzea oda zuen egoitzati pasatzea besterik, e, besterik ez dute Montse, e, aipatuko dugu orain guan bain, emakumearen astea martxoaren irutik emesortzira, bai urtero bezala, hor... <coughs> markatu horre ekimen eta aktibitate ugari antolatu ditzote eh abiatuko dena martxoaren iruan, an ba emekiko ikasleen lanen erakusketarekin ezta hori da Horira, horrekin e, ekitaldi horrekin hasiko gera badakizute edakusketa bat egiten dugu emekin egindako lanen erakusketa eta hori San Pedro, bueno, San Pedro kalean esportuan egongo dela dono, e, domingo egia kalean e, paskua galerian eta han izango ditugu edakusketa Ja, postprikotajanzi eginza enttzeri eskulana farspaiak aurten berria izango da akuarela, izan dugu e, akua ikastaroa e, berria sortu duguna eta hoiek ere bai parte hartuko dute eta bai, azkenean bitxikeria ere bai. Uh -huh. Eh, bueno, vaori ba martsoaren 11 arte, eh, irekita dela, Arratsaldez, hori e, asmen morratoko dugu martsoaren 4an igandarekin, bueno, baitare, ba, e, emakume bat, emaste bat, e, omentzeko homenatzeko, aurten marritxu etxe beste izango da, eta horrekin batera baitare, bueno, hor, me acordé ordu bat larden gutxeetan, ba, isun bezala Hondarbietar bati homenaldia esta. Bai, begira, eh? dara magu, honekin izango da, irugarren urtea, bi eh, eh, kitaldi egin ditugu. Bat izango zen, honez lanaren inguruan, egindu bere lanaren inguruan, Beste izango zen, omen aldia, emakume batei. Uh -huh. Orduan, aurtengo, hon ezpena izango zen, izango da maritxe txe besteri egin eta bera da, ondarribiko itxasetxeko ambulategiko erizaina. Uh -huh. e, oso maita, maita agarria da, eta lan asko egindo ondarribian, eta orain ja jubilato egingo da Eskanean orduan eh egingo diogu on espena baino gero ja omenaldi omenaldia egingo diogu Maria Teresa Elu Eluri hhh uh -huh, hori da eh, eta bono baita ekitaldi horretan, izango dugu baita e, txalapartaria, trikitrilariak, bertsolariak e, izango ditugula, gainera goi mailako ere, eh Alaia Martin eta Sebastian Lizaso e, parte hartuko dute. hor e, bueno, esan bezala, eh Kontxi Baskoa e, galerian izango ben. izango dugu. Eh makome artisten erakusketa, erakusketaren irek iria, irekiera ere izango dugu eketargo honetan, ez da? Bai, ez tabletikak zulo gatxean egiten dugu emakume ema artisten erakusketa bat. E, bai, margolanak, eskulturaak eta argazkeak eta abar, orduan hori egingo dugu martxuaren bostean azterenea irekiera. Baina ofizialki-ofizialki e, inaugurazioa egingo dugu ian zazpia, martxuaren zazpian azteazkenean. Eta hori irekia ongo da, e, martxoaren emezortzi arte goiz tarratzaldez bai lauron bata eta igandeak ere bai. Uh -huh. Martxoren 8a ustegunarekin, bueno, eh nazarteko e, eguna, e, ospatuko dugu eta, bueno, zuen kasuan ba ohikoa den e, moduan baita baskari bat antorratu zute, Eh, kasu honetan sukarri jatetean izango da eta izen emaiteak irekiak daude jadanek eta. Bai, nahi duena parte hartzea, edo bere izena ematea, aldu, edo emekira joan han bere izena jarri, tabloien daukagu han izena emateko, edo bestela telefonoz, edo imeiaz bitartez egin dezake bere izena ematea. Uh -huh. Gogo dugu telefonoa, bederatzi lau iru, iruro geita lau, hogeita malau, zerobi. E, telefona telefono da edo bestela ba emeki elkartea e, egun horretan baitare ere filma baten proiektzio izango e, programatu duzue eh izango da Bai La... bueno begiragoan uh -huh. nola berri den e, auditorion auditorioan Orduan eh genuen udaletseekin hitze genuen eta beraiekin eh filmau eh, botzea proiektatzea erabaki genuen. <hum> bai, eh, leku egokia, eh, da asken finean, horrelako, bueno, ba proiektzioak eta ekimenak horren emateko. Bueno, ja asken champan, eh Ekitargoaren asken champan, baina baita ere hor posamen interesgarri batzuekin, martxoaren amaikan hor geitzen duzue aurtengo emakumearen naziarteko egunari jaialdi interkultural bat eh, kulturan iztasunaren jaialdi bat eh, arratzaldeko bostetan hau da, bueno, argazkea, dantzaria, bertzulariak izango ditugu, itxasetxean Bai, hori da, auditorio nere eh, ingo dugu jaialdi hau, jaialdi hau gauza berria bat da ez dakik gu nolako zeigu gu zaiatuko gara eh, obeto, ondota onena ateratzea Orduan hori or izango ditugu pues dantzari, dantzariak bai Senegaltarrak izango dire e, abeslaria izango dire dan, e, esto e, bertsolariak ere bai saiatuko gera bertxolaria bezala maialen lujan bioekartzea, ez daki goreindikan, uh -huh. eta gero poesiare bai izango dugu. Eta, mm, bueno, horren nara pues, dena batera ondarribiko, jain jarri dugu ondarribiko makumeekin Bai, zeneagaldarrak ez daude ondarribikoak, ondarribikoak, ondarri baina ondarribian bizi direnak ondarribikoak dira, orduan, saiatu e, gera ondarribiko ondarribian, e, ondarribiko jendeak gehien ez dagoela bizitzen, baina bai, baita ere, bainere daukagu atzerritarrak orduan, horiek ere bai nahi genuen gurekin elkartzea. Eta horren bitartez, Ah, espero dugu olako ekitaldi edo jaialdi aldi poli ateratzea. Bai, du gabe, horrek mm. egitaroa eh, bueno, eh, e borobilduko du, osatuko du, eh, du dari gabe. Eh, bueno, hor, gelditzen seguna gitzeko, da, bueno, martsoaren emezortzian, emakume artisten mm. erakusketaren itxire izango dela, egitaroa, eh, bueno, ba, horrekin zentzu baten itxiko zen, mm. e... Eh, Vamos que el dicho da jendea ya denik que eh, animatzea, es? Eh? Hori da, guk beti ezaten dugu jendea etortzea, guk e, presgaude jendearek, jendearekin lana egitea, eta jendea baldin badauka pues, ideia batzek edo zerbait esatea, pues, zerbait ikiz duzute egiten hau edo pues, guk e, beti ideiako ja jatozotzen ditugu, eta beraiek gurekin lana egin nahi baldin badute guk presgaude, eh? guk oso gustora e, ehingo dugu lan guztiak. Horain egin ditugun bezela Nozke baietz, e, bon, de jaldia zabaldoko duan txeta irratian, eguna ditugu berriz ere gogoratzeko Itzo aile egin gara Monse, esker mila gurean izatagatik garkoan Mil esker zuei eta guenagun bon, bidapena luzatzen dugu jende guztiei Nozke baietz